і ми долучились до них у Штенбрюні, а звідсіля пополудні поїхали до Фельдбаха. До Фельдбаха. Фельдбах, 1981 рік. Ціла історія української дивізії крутиться довкола бродів і Фельдбаха. Під бродами вона починала свої бойові дії, а під Фельдбахом завершувала. Але яка різниця? Під бродами ніхто не сміє навіть згадати про тих, що там полягли. Нема ні одного хреста на своїй рідній землі. А під Фельдбахом на чужині всюди поховані вояки на цвинтарях, гарно впорядкованих з написами, хто тут поліг і коли. В довколишніх селах стоять пам'ятники, поставлені для загиблих вояків дивізії. Всіма могилами без винятку Опікується австрійський чорний хрест Переночувавши у готелі Штайнера, який хвалився, що служив в есесівській дивізії від 1941 року Поїхали ми автобусами до Граца на Цвинтар Там відправив отець Михайло Ратушинський панахиду на могилі Данила Ковалюка, колишнього священника дивізії Відправили панахиду під пам'ятником українцям, похованих на тому цвинтарі. На високій колонії пам'ятнику жертвам війни прочитали написи «Не забудьте за нас, ми згинули, пам'ятайте про мир». Написано мовами тих народів, які багато постраждали на війні, але не написано мовою народу, який найбільше постраждав, українською. Помолились під пам'ятником приблизно П'ятистам дівчатам і жінкам з України, які загинули від альянських бомб на фабриці амуніції. Така була офіційна версія у 1981 році. А що виявилось пізніше? У 1993 році Василь Вацек, який був представником братства охорони воєнних могил Броделев у Німеччині і Австрії, дослідив, що у Грації не було фабрики амуніції і не було бомб. Значить, тих остербайтерок, які не хотіли повертатись на родину, розстріляли більшовики. І від австрійського Чорного Хреста в Грації, який веде документацію про воєнні могили, Вацик отримав листа, в котрому написано В перекладі з німецької мови На жаль, з нашої сторони ми не маємо докладних даних про загибель у війні тих, що після життя від дій Червоної армії, тому що не маємо такого роду документів. Про це Вацик письмово повідомляв братство Бродилев у Нью-Йорку і Дзеровича у Відні. У 2004 році гого Орест Слупчинський відвідав усі пам'ятники і на велике здивування не знайшов пам'ятника загиблим жінкам у Грації. Жодна установа не дала йому пояснення, що сталося. Отак були та й нема, ані сліду. По дорозі назад вступили до Крипти, збудованої у пам'ять про жертви Першої світової війни. У Крипті на стіні написано, що 1676 чоловіків, жінок і дітей з Галичини стали цими жертвами. Фактично їх набагато більше загинуло в Горезвісному, концентраційному таборі у Талергофі від голоду, холоду і пошесті. Там ясна річ не написано, що вони загинули від рук цісарської влади. У Талергофі були переважно галичани і буковинці, запідозрені в русофільстві, яких ув'язнено на початку Першої світової війни під впливом невдач австрійської армії на фронтах і в атмосфері воєнного психозу і терору. Адміністрація, що в Галичині була майже повністю в руках поляків, використала ту нагоду проти українського активу. Вислано до табору цілі родини. Мадярське військо відзначилось жорстокістю. Воно чимало людей повісило. У той час українці в Галичині називали себе русинами, що ускладнювало ситуацію. Розповідали про один випадок – коли прийшов до підозрілого селянина Мадярський офіцер і запитав ламаною мовою, «Ти рускій?» Селянин відповів, «Я русин». Цього було досить, щоб селянина Мадярські солдати повісили на гілляці дерева за ноги. У кінці 1914 року було в Талергофі 8 тисяч в'язнів, з них 85% українці три чверті – селяни, сім відсотків – греко-католицькі священники. До 1916 року зареєстровано 14 тисяч в'язнів. Насправді, ця кругла каплиця не стоїть на місці самого табору, бо воно було більш придатне на литовище. Вона стоїть на цвинтарі у Карлсдорфі біля Талергофа, але жертвам усе-таки поставлено пам'ятник, Хоч вдумливий відвідувач цього дивного пам'ятника питатиметься. Якщо впали жертви війни, то де? Тут, біля Граца? Та ж тут не було фронтів, не було боїв. Це було глибоке запілля, тил Австрії. Та й це добре. Бо де в місцевостях загибелі мільйонів каторжних жертв у Сибіру чи в околицях Катині, де в 1940 році без суду розстріляно і поховано в масових могилах 23 тисячі польських громадян. Між ними 14 тисяч офіцерів і підофіцерів, яких Червона Армія, нападаючи разом з Гітлером на Польщу в 1939 році, взяла в полон. Поставлено бодай такий скромний пам'ятник, як у Карльсдорфі, з написом «Тут впали жертвами». Небо захмарене. Буде дощ. Ми їдемо двома автобусами до замку Гляйхенберг. Цей замок на весні 1945 року за кілька тижнів боїв дивізії –